Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester nyheder. Det er tirsdag den 2. maj, og i dag kredser morgenoverblikket her ret meget om USA. Det skal nemlig handle om en magtfuld topchef, som vurderer, at den amerikanske bankkrise er overstået. Vi skal også zoome ind på den amerikanske rente, som er til debat disse dage. Og du skal høre advarslen om, at den amerikanske statskasse allerede kan være tom tidligere end forventet. Vi runder nyhedsoverblikket af med et kig på faren. Ved danske aktier. Du lytter til Jørgen Vestermågen Nyheder. Mit navn er Terp. Siden marts er tre amerikanske banker kollapset, men nu er bankkrisen i USA stort set over. Det er i hvert fald Jamie Dimon, der er topchef for den største amerikanske bank. JP Morgans vurdering, det skriver CNBC. JP Morgan købte mand af den konkursramte bank First Republic Bank, som tidligere var USA's 14. største bank. Og med det opkøb på plads, så mener Jamie Dimon altså, at bankkrisen er drevet over, han siger. Der kan være en anden mindre bank, men dette løser stort set dem alle, sagde Jamie Dimon og proklamerede, at denne del af krisen er forbi. Vi bliver under de amerikanske faner lidt endnu, for den amerikanske centralbank holder rentemøde både i dag og i morgen. Og det anerkendte finansmedie The Wall Street Journal mener at vide, at centralbanken Federal Reserve på mødet vil hæve renten til sit højeste niveau i 16 år. Men efter den hævning vil banken, så overveje at holde pause med sine rentehævninger. Det skriver The Wall Street Journals økonomiske chefkorrespondent, Nick Timiaros, der erkendt for at have ret godt styr på diskussionerne i Centralbanken. Og markedet forventer, at Federal Reserve kører sine rentevåben i stilling i morgen og hæver renten med 0,25 procentpoint. Statskassen i USA kan være tom allerede i juni, det vurderer landets finansminister Janet Yellen ifølge CNBC. Jelen advar om, at USA kan løbe tør for muligheder for at betale af på sin gæld allerede 1. juni, hvilket ifølge finansmediet er tidligere end både regeringen og Wall Street tidligere havde forventet. Med andre ord er der altså tale om, at jelen mener, at USA's gældsloft bliver ramt her 1. juni. Storbanken Goldman Sachs seneste vurdering er, at USA først vil ramme gældsloftet i juli og i USA så er gældsloftet politisk bestemt, og det bliver derfor brugt som en politisk presbold mellem kongressen og det Hvide hus. Nok om USA nu skal det handle om Danmark. For særligt en ting bekymrer aktieanalysechef i Sydbank, Jakob Pedersen, når han kigger på danske aktier. Og det er deres prisfastsættelse. Prisfastsættelsen er stadig den største kilde til bekymring. Den er betydeligt højere end det historiske gennemsnit, og en prisfastsættelsen på andre aktiemarkeder, skriver Jakob Pedersen i en ny aktieanalyse. Det betyder dog ikke, at han ikke ser et potentiale ved de danske aktier. Faktisk vurderer Sydbank, at de danske aktier vil levere et positivt afkast det kommende år aktie ser nemlig, at økonomien bevæger sig i en retning, hvor virksomheder globalt kommer til at kæmpe med deres indtjening i år 2023. Og i det miljø bør danske aktiers indtjeningsstyrke være en fordel, mener Jacob Pedersen. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne tirsdag morgen. Husk at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til din podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder fra morgenstunden. Du kan også altid følge nyhederne på Jordenvester.dk i løbet af dagen og høre med på Millionærklubben som vanligt klokken 9.06. Tak fordi du lyttede med.